пана архітектора, відомого всім киянам Владислава Городецького, примусили Казимира Єронімовича та його дружину Єлизавету Мойсеївну трохи змінити звичний плин їхніх упорядкованих і визначених наперед багатьох і багатьох годин. Завжди акуратний і пунктуальний пан Крушевський, що був представником у Києві акціонерного товариства Волинь постачання цементу на будівництво в місті, сидів у затишному кріслі і гортав газету. Пані Єлизавета розкладала пасьянс. то ти, мон шер, наполягаєш, що саме на мене було записано в заставу отой. той химерний будинок Городецького. «Так», – кивнув Казимир, «маю деякі підстави надати гроші нашому Владиславові Владиславовичу саме через тебе, так би мовити. Кілька прибуткових будинків у моїй власності, ще й постійне спілкування із замовниками цементу. Попрацюю же і ти». Ох, то праця, усміхнулася Єлизавета. А ти певен у панові Городецькому? Всі ті полювання, його ексцентрика, кажуть, навіть романи з актрисами. Ну, в романи я не вірю, відмахнувся Казимир. А щодо будинку і коштів, здається, такий дім на банківський... Непогана застава, хоча б і на два роки. А там побачимо, чи залишиться він Городецькому. Дивно, що пан архітектор дохазяйнувався до отаких м, операцій з нерухомим майном. Може, молодша Корнелія надто багато вимагає з чоловіка? Та бог з ними, відклав газету «Казумір» і... Засміявся в голос, то поможемо дворянинові без герба. У Києві знали, що у свій час, коли ще існувало не напівавтономне царство Польське у складі імперії, а стара шляхецька держава поляків, збіднілий рід Городецький не зміг коштом закріпити за собою родовий герб. Наприкінці XVIII століття із Сеймом іноді було важче спілкуватися, ніж із незбагненною і хабарницькою бюрократією сучасної Миколаївської Росії. Тодішня пропозиція Сейму до польської шляхти щодо викупу гербів не збігалася з рівним статків батьох дворян. Тому Нині інші, більш щасливі в родових документах дворяни іноді пускали шпильки на адресу безгербової шляхти. «А ти, Машер, пам'ятаєш історію горизвісного авантурника Островського?» – пожвавішав Крушевський. «Той пан наполягав на своєму благородному походженні, «Я пам'ятаю розповіді про молодшого Лашкова, сина купця з Подолу», – згадувала Єлизавета, як він на бланку вексельного паперу змайстрував від руки кредитний білет номіналом 25 рублів і намагався пустити таке диво в обіг. «А, – зареготав Казимір, – так, Лашков – Відбув у ті краї, де Макар телят ганяє, давно це було. Так отой от, Островський діяв приблизно тоді ж. Поліції він був відомий як феноменальний залізничний злодій. Приємної зовнішності, з англійськими букенбардами він мав гардероб від найкращих кравців. Його французька мова була чудово вишукана. Їздив островський лише...